Amărâtă turtura Autor Ienăchiță Văcărescu Amărâtă turtura Când rămâne singura căci Soția și-a repus, Jala ei nu e despus. Cât trăiește, Tot jolește Și nu se mai însoțește. Trece prin flori, prin livede, Nu o să uită, Nici nu vede. Trece prin pădurea verde, și se duce de se pierde. Zboară până de tot cade, Dar prelemn verde nu șade. Și când șade câteodată, Tot preramura uscată, Umblă prin dumbrava adâncă, Nici nu bea, nici nu mănâncă. Unde vede apă rece, ia o turbură și trece, Unde e apa mai rea, O mai turbură și bea. Unde vede vânătorul, acolo o duce dorul, ca să o vază, să o lovească, să nu se mai pedepsească. Când obiată păsărică, atât inima își strică, încât dorește să moară pentru a sa soțioară, dar eu om de înaltă fire, decât ea mai cu simțire, cum poate să-mi fie bine, o, amar și vai de mine! Autor Enăchiță Văcărescu Lectura Maia Martin